Pista 34 Capitolul 3 Școala de la Magherani Doctorul Magher se ducea aproape zilnic la fica lui Zăvideanu. Petreceau amândoi o oră-două în preajma unui trio inseparabil, Beethoven, Chopin, Mozart, care le deschidea ferestre spre delectări înalte. Prezența doctorului devenise fetei atât de necesară ca aerul pe care îl respira. Încât dacă lipsea o zi sau chiar dacă întârzea puțin Ființa ei era apucată de panică Ilarie iește de seama că libește Și lui era dragă nici vorbă Dar acum îl absorbeau alte preocupări În de seamă băteau la ușă De unde gaz pentru jocul acesta amoros Care nu se știe ce drum poate apuca Și apoi mai găsea loc în inima lui O altă dragoste peste aceea amarte coravo. Al căreia altar rămânea mereu neatins De aceea, trecând la prudență, rărie vizitele muzicale Folosind diferite pretexte pentru a nu se angaja prea mult Naivă încercare Într-o dupăamiază se pomeni cu domnișoarea Zăvideanu descompusă la față, agitat la culme, plângând cu sughițuri Doctorul alarmat o așeză pe un scaun Încercă să o liniștească dar poate cineva să moaie furtuna cu fraze amabile? Te iubesc, înțelegi? Și nu pot trăi fără tine Dacă nu-mi dădeai înapoi picioarele Nu veneam aici Dar mi le-ai dat Și acum alerg după un singur om Care ești tu Știu că nu mă iubești De aceea nu-ți cer să mă iei de nevastă Lasă-mă numai în preajma ta Altfel mi-e frică să trăiesc O frică imensă Magherul se uită la ea mirat. Nu-i venea crede de ochilor. O că se-i cerșească dragostea, umilindu-se astfel în fața lui. Unde-i doamna albu să vadă scena? Ea care spunea în glumă. Dacă pui mâna pe fata asta, ai dat cea mai mare lovitură. Deocamdată nu poate fi vorba de așa ceva. Relația dintre ei trebuie să rămână circumscrisă între medic și pacientă. Adică rude, așa cum s-a întâmplat cu doctorul Stroia și Nadia Garoiu. Mai târziu, vom vedea. De ce să tragem poliția asupra viitorului? Draga mea, Marlen, cum aș putea eu să te împiedic de a trăi lângă mine? Dacă vrei cu adevărat, jură -mi. Altfel nu te cred. jură pe ce ai mai scump pe lume. Știi prea bine cea mai scump. Doctorul îi jură pe cealaltă Marlene. Oh, ce bine îmi pare! Chiar la ea mă gândeam. Era veselă, alta, îi venise inima la loc. Două Marlene se luptau pentru un bărbat. Oricum, nu era greu de ghicit care din ele va învinge până la urmă. Și acum, în mod practic, cum facem să fim împreună? Ai vreo propunere? Nu, nu m-am gândit încă. Eu, în schimb, am gândit. Se gândise să plece cu el în alt oraș sau undeva la țară. Și cu spitalul ce face? Demisionează? Sigur că da ce îi trebuie. Are să clădească un spital pentru amândoi, fiindcă și ea vrea să urmeze medicina să se facă doctoriță. Dumnezeule! Se repeta povestea Nadiei Garoiu. asta e prea mult. Spital cu 500 de paturi? Cu 1000? Oprește-te, Marlen, ai luat o raznă. Nu știi ce spui. Mă știu foarte bine. Cine te lasă să-l faci? Ești de capul tău? Asta costă pe puțin 3-4 milioane. Ce or să spun ai tăi? Binevoița afla, stimate domnule doctor, că peste trei zile, adică la 22 aprilie, subsemnata devine majoră după lege. Și la unchiului. Să-i spăviți cu ea, așa că fac ce-mi dorește inimiara. Pot să clădesc și 10 spitale dacă aveți poftă, nu unul singur." Majora mea dragă!" exclamă Ilarie, întinzând brațele. Ea se lipide pieptul lui și o săruta pe cetlui legământul cu o putere mai mare decât un zapis. O jumătate de oră se sfătuire unde să ridice spitalul lor. La Zăviden, la Merișani?" Nu, mai bine în altă parte, undeva într-un loc pitoresc, pe platforma de deluroasă a oltului sau pe o terasă mai cuprinsă. Acolo avem un climat dulce. Înălțimea nu depășește 400 de metri. S-ar putea face chiar expuneri la soare. În plus, dispunem de izvoare minerale, așa încât tratamentul climatic se conjugă de minune cu cel balnear. Într-una din săptămânile viitoare ne repezim să alegem locul. Ce zici? Săptămânile viitoare... Nu, voi mâine, sâmbătă, nu avem timp de pierdut Doctorul l-a măsurat din priviri Bună fată, a început să vrea cu tot din adinsul Sună telefonul Doctorul Duțescu îl veste că primise ordinul Ministerului Sănătății privitor la reintegrarea în funcție Prea târziu, barbule, îi răspunse magherul și depuse receptorul fără altă explicație Chiar în seara aceleiași zile, doctorul fă chemat acasă la tachisimetru. Bătrânul în halat și papuci îl aștepta lângă pat, tolănit pe un fotoliu imens. Doctore, m-a anunțat doamna veșnicia să poftesc în audiența pe care i-o solicit mereu de 10 ani. Știam că o să mă primească. De altfel, din ceea ce ne așteaptă, e singurul lucru pe care îl știm." Magheru sursă imperceptibil. Dacă așa-i vorba... De ce ai trimis după mine? De fapt, am nevoie de un duhovnic, însă te-am preferat pe dumneata, pentru că mă bate și alt gând în afară despovedanie. Nu, nu te mira. Faci mai multe parale decât un preot, iar eu nu mă duc la doamna de dincolo dacă nu-mi descarc cogetul, în ruptul capului, dacă n-am făcut-o întrebuia, trebuia, măcar acum, în ceasul al 12-lea. Știu. Ai comis o crimă. De unde ai aflat? Știu, fără să-mi fi spus cineva. Și sunt sigur de asta. Da, așa e. Acum șase decenii. Avea, deci, moșneagul vreo treizeci de ani. Am ucis cu premeditare un om. Exact ceea ce-am bănuit. Și i-am luat soția. Așa zic o crimă personală. Trebuie să știi că nelegirea mea Nu intra în prevederile codului penal Oho Sunt atâtea fapte care scapă de pedeapsă Dacă îmi venea poftă Să o strig mulțimii în piață Nu pățeam nimic Ce-o fi făcut Dumnezeule Mare Cu toate astea n-am putut și pace De câte ori mă hotăram Să o dau în vileag Tot de atâtea ori trebuia să renunț Mi se încleștea gura Deveneam mut fără să vreau un om disarmonic, fără echilibru interior. În fine, nu am reușit niciodată să mă pun de acord cu blestemata mea conștiință. Acum bănuiești, cred, decizia a sărutat mâna unii atât de ticălos ca mine. Ciudat exemplar uman. De curând, împins de teribilul dumitale exemplu, m-am spăverit hârtii, scrind totul exact cum s-a întâmplat. Cele două cărți publicate mai demult sunt niște tâmpeni. N-au nimic din viață. Îți plac când le citești, așa cum mai bea o limonadă. asta altă din potrivă. E ruptă din mine. Am tăiat o halcă de carne. Uite manuscrisul. Te rog încredințează-l unei edituri după ce închid ochii. Din cu acest testamentul. Îți las toată averea. Mie? De ce? Ce rațiune are? Se miră doctorul. Ce l-a apucat? Zău, moșneagului ăstuia îi lipsește o doagă n am pe altcineva. Asta e rațiunea. Disprețesc pe toată lumea în frunte cu mine. Numai Dumnezeu singur face excepție și mă închină în fața dumitale. Hm. e nebun de binelea, dar atât de simpatic. Nu ai rude, frați, surori? Nu se poate să nu ai. Pe nimeni, strigă furios bătrânul. Toți au murit. Numai eu m-am uitat trăind atât de mult și de inutil. Nu te speria, nu-ți las mare acusare. 5 milioane, atâta Sper că n-ai să le risipești în chefuri Ești medic Aud că faci lucruri mari Bravo! Ai năucit pe piteștenii ăștia Negustori și țuicari Construiește un sanatoriu Fă ceva măreț, vrednic de dumneata Extraordinar Adineaur în spital Acum în sanatoriu Mai poți să crezi în realitate? Accept cu condiția ca sanatorul Să-ți numele No, nu numele meu, niciodată, lagul a cu el Dar al cui? Numele aceluia pe care l-am ucis, înțelegi? A lui a fost averea, a lui femeia Uluitorul în prelegea mea Să-i trească măcar numele, atâta E o idee, hai? Magherul înclină din cap aprobator Firește că era și încă o idee reparatoare. Cum îl chema? Dinu Din Balaban. E scris în Testament, în nicio o grijă. Așadar, ne-am înțeles. Acum ești liber. Of, bine, că am pus la punct. Și treaba asta. Ia, Manus. Adică mai era. Ră... Mi-e rău. Rău. Doctorul trăsării, observând semnele șocului. Paloare, puls filiform, brandicat, transpirație profundă, biprotensiune. Gata, se stinge bătrânul. Ca să ușureze ultimele clipe, îl hipnotizează sugerându-i că se afla în fața unei mulțimi cări abia acum se spovedea, descărgându-și sufletul. Da, oameni buni, îi furasem femeia, trăiam cu ea, dar nu mi-a atât. Aflasem că bărbatul suferea de inimă. Toți din familia lui muriseră de corz. Ce am făcut atunci? L-am anunțat eu însumi că soția al înșeală și că amantul se afla chiar în casa lui. A venit și ne-a prins. După plecarea mea s-a făcut rău și a murit exact așa cum am prevăzut. Nu avea rude. Soției i-a rămas toată averea după care ne-am căsătorit. Ea nu știa nimic. Asta e crima mea. Pe fața moșneagului răsăris o lumină de fericire. Cu această lumină coborâ în veșnicie. Timpul înfăptuirilor pe neașteptate cu zor mare. Doctorul se deplasă pe Valea Oltului, însoțit de un arhitect și împreună aleser o seamă de locuri cu o splendidă perspectivă care fură achiziționată repede. După câteva luni, grupul de constructori dăduc gata masiva clădire a spitalului Marilena și dr. Ilari Magheru, care înfrunta masivul Cărântu din apropiere. O altă construcție, tot așa de măreață, destinată unui hotel, precum și o vilă în stil românesc unde trebuia să locuiască medicul șef. Contabilul Ghergele, din recunoștință pentru Magheru, părăsi întreprinderea lui Șerban Voinea ca să ia în mână frânele administrației. Deși priceput în afacere, a avut mult de furcă până să lichideze bunurile imobile rămase de pe urma defunctului Medru și mai ales să pune în posiția averii părintești pe moștenitoarea lui Zavideanu. Dacă nu era el la mijloc, fata nepricepută în asemenea treburi nu s-ar fi ales nici cu jumătate din ceea ce îi se cuvenea. De asemenea, fratele lui, fostul ofițer, un bărbat cinstit și energic, fu pus să se ocupe de administrarea hotelului și spitalului. Cu timpul, înmulțindu-se bolnavii, se clădiu un alt spital purtând de denumirea Marta Coravo și un sanatoriu botezat Dinu Balaban. Numele acesta stârneau mirarea, nimeni nu știa ce legături aveau ele cu opera lui Maigeru. În mijlocul parcului, pe o stâncă înaltă, fu așezat bustul maestrului Stroia, executat în dimensiuni uriașe, care domina împrejurimile până la mari departări. După aceea, prinse la răsării colo, o spuză de vile, restaurante, un cinematograf, așa încât așezarea, având destulă cuprindere, lumea se obișnuia, îi spune Magherani, după numele titorului. Doctorul Maghero a dus pe tatăl său și pe bătrâna flori să locuiască împreună și se căsători cu Marilena Zavidianu aproape în taine, pentru că toți îl credeau însurat surat cu fica a fostului moșier, acum studentă la facultatea de medicină. De îndată ce puse la punct treburile personale, a avut grijă să se înconjoare de colaboratori destoinici. Făcu apel la câțiva colegii de promoții care străluciseră în timpul studenții ei. și mai adus în mănânchi de tinere entuziaști, medici, proaspeți sau studenți, pregătindu se să ducă mai departe în viitorime făclia școlii de la magherani, cum fusese botezată de către specialiști activitatea medicală care se desfășura în așezămintele de pe vala Oltului, singurele din țară cu o amprentă științifică clar definită. Pentru început, lucrurile mergeau bine. Totul fusese pus pe roate. Cele două spitale erau destinate populației sărace. Pacienții internați nu plăteau nimic. Iar sanatoriul celor cu dare de mână. Priceputul administrator Ghergel chipzise în așa fel ca venitul sanatoriului să acopere cu prisosință pierderile suratelor sale. Bolnavii roiau de pretutindeni, atrași de mirajul însănătoșirii, căci faima acelui doctor căruia popularii se spunea Sfântul Părere, făcuse ocolul țării. În fiecare zi, care, oricărui transportând schilozi, orbii paralitici sau aratări omenești roase de cancer, oftică și de alte boli grele, opreau sus la magherani, unde să lășuia toată nădejdea lor. Unii dintre ei aflau lecuire grabnică, alții trebuiau să-și ducă mai departe calvarul. Dar și acestora din urmă li se aprindea luminița speranței. Se simțeau mai bine decât când văzuseră pe doctor. Parcă le unsese pe dinăuntru rănile cum iere. Și se îmbolzau să aducă daruri binefăcătorului lor. O oaie, o pereche de curcan, fiecare după putere. Administratorul certa pe țărani. Țăranii se făceau foc. N-aveau Darurile recunoștinței se cerau primite și chiar în mână de dumnealui, doctorul cel mare, așa țineau morți și oamenii. Uneori veneau la Magheran chiar străini, mai ales de când Hilarie vindeca de amnezie pe baronul de Goloaz, un caz identic cu acel al fostului ofițer Gergel. În marea lor majoritate, pacienții erau din aristocrație și mai cu seamă femei nevrotice. Între timp, Hilarie Magheru de la iveală câteva lucrări, printre care una de psihoterapie care făcu multă vâlvă. Unii o criticară vehement, alți, în schimb, îi aduseră elogii. Printre aceștia se aflau și profesorul Lambrăi, o somitate în materie. Toate astea avură drept urmare alegerea lui ca membru al Academiei Române. De asemenea, Consiliul Profesorilor de la Facultatea de Medicină din București propuse să-i creeze o catedră de psihoterapie. Ilarie fu funevoit să refuze, timpul lui era din ce în ce mai împuținat, iar prezența lui la Magheran necesară zi de zi. Într-o dimineață de duminică, doctorul Ilario Magheru ședea pe o bancă în parc. Se sculasă cu noaptea în cap. Îi plăcea să simtă răcoarea zorilor, să fie singur cu liniștea, la sânul mamei natură. Privirele lui zburând în înalt, până la frontei special spitalului, poposire pe un nume drag, Marta Coravu. Marlen, Marlen, cum te-am uitat, fetița mea? Înainte vreme ne așternam de sor la te -ai Acum nici atât. Haide, vină încoace. avem să ne spune multe. O umbră coboră din vazduh, căpată contur subțiri de față și veni să se așeze imaterială și tăcută lângă iubitul ei. El începu ai vorbi cu glasul neauzit al gândului. Vezi Marle Marlen, ce-am făcut? Înainte stăpânea pustiul pe meleagurile astea. Acum a crescut ca din pământ un orășel, a cărui inimă bate odată cu a mea. Și nu-i decât începutul, timid ca orice început. Sunt însă atât de împlinit, numai de-a și zbuti. O să-i zbutești, pentru că ai învățat mai mult decât oricine să vrei. Da, acum știu să vreau atât de cumplit, încât voința mea uneori m-a înspăimântă. Dacă întâmplările din ultimii ani a existenței mele ar fi așternut într-o carte, lectorul ar spune. Da, e plăcut să citești, numai că asemenea lucruri nu se întâmplă în viață. Autorul a aranjat cu mâna că eroul s o a pus în picioare pe fata mușierului. Să zicem, asta e verosimil. E verosimilă și vindecarea lui Gergel acela. Dar că moșneagul Simedru a murit la comandă ca să-i lase averea, Că Marilena Zăvideanu i-a căzut în genunchi rugându-l să nu refuză averea pe care o pune la dispoziție, Asta mirosa ticluire de la o poștă. Nu, nu e o minciună. N-au fost ticluite. Faptele s-au întâmplat în realitate. Există, precum vezi, cum vede oricine. Căci viața e mai bogată decât orice imaginație. Toate astea eu le-am creat... Datorită acestei forțe universale care se cheamă dragostea Unde vreau să ajung? Ei bine, Marlene, am să-ți spun ceva nou Hazardul există, evident Dar noutatea pe care voiam să-ți o împărtășesc E că am angajat acest hazard în serviciul meu Înțelegi? Moartea ta n-a fost un act monstruos, așa cum credeam Ci unul necesar Marea ta jerfă, care se aseamnă cu aceea soției meșterului Manole, căci creația nici când nu poate trăi fără viață pusă în ea. Întâlnirea cu stroia, plecarea la anunta sorămii, strangularea lui Zăvideanu, în fine, procesul, toate astea trebuiau să se întâmple. Aveam nevoie de ele. cerându atât de imperios prin neîntrerupte mesaje, cum ar fi putut oare să nu asculte de crâncina porungă? Destinul meu, fiind mai puternic, a călcat peste alte destine. Pe unele le-a modificat, pe altele le-a distrus și toate s-au polarizat în jurul Colaboratoare, docile. S-ar zice că acum nu mai crezi în puternicia hazardului. Nu. Ceea ce nu putem înțelege din fenomenologia vieții de toate zilele, ridicând din nume și spunem. Acesta e hazardul. Dar de unde știu eu că Marta unui bărbat Căruia i-a căzut o carămidă în cap și a zdrobit N-a fost cerută de femeia lui sau de altă voință interesată Așa după cum moartea lui Zăvidean nu s-a dovedit pentru mine Atât de necesară Dacă trăia Ar fi fost cu putință ceea ce vezi în jurul tău? Și totuși Mă aflu după ani de zile încă la primul pas Al doilea nu reușesc să-l fac Vindecările miraculoase stau mai departe sub semnul misterului nu le pot repeta după voință N-am descoperit relația care există între procesele psihologice și cele organice Formidabila potență umană rămâne în continuare neexplorată înăuntrul ființei noastre Nu e însă mai puțin adevărat că față de lurt, sunt învădit progres Deși stările paroxistice și extazele sunt mai ușor de obținut prin ancestralul misticism decât prin credință Oricât de mărite într-un simplu om camine. mine M-a ajutat într-o mică măsură și planta halucinogene dată de micuța păr creț, leac suprem al ei, vrăjitorul. Când pacienții pătrund în cabinetul meu de consultații, trec prin anticameră unde inhalează, fără să-și dea seama, însușirile plantei lipsite de orice miros. Ori minunata stare paradisiacă de care sunt cuprinși, înspeți o transformare subită a ființelor, eu o pun pe seama puterii mele de lecuire, ceea ce face să le sporească încrederea în mine. Dar n-ajunge nici asta. Vreau prea mult? Nu. Nici de cum. Încă un pas, măcar al doilea pas înainte. Creierul omenesc, cel mai formidabil și complex organ din câte există în natură, nu funcționează decât cu o infimă parte din capacitatea sa. Voi sili creierul meu să lucreze mai bine decât o face, să privească mereu unde în sine, unde dăinuie întunericul. Greu lucru Infinit mai greu decât să privești înainte Așa cum au procedat făuritorii civilizației de azi Trebuie să zbătesc. Detestă înfrângerea Cât m-aș bucura să fiu martor la nașterea omeniei Marea noutate a omenirii Timpul e încă înaintea mea El mă ajută Dacă mai rămâne ceva Și va rămâne fără urma Urmașii vor duce opera mea mai departe M-am împrejmuit de câțiva tineri împlăcărați. Lor le trec torța după ce le-am netezit drumul. Și mai e cineva, Marlen, care așteaptă această torță. O făptură mică, fragedă, cu ochii neastămpărați. Uite că vine încoace. că s a pus tot numele meu. Va fi un Ilarie Magheru abia în a doua jumătate a secolului nostru. Ce vrei să te faci tu, Iluș, când vei fi mare? Doctor ca tine, tăticule Și crezi că ai să vindeți pe bolnavi? Oho, le suflu în față fu, fu, și gata, îi fac bine Copilul surâdea anilor ce avea să-i vine Pe fața lui magheru se așeză o mare lumină albă Neluca martei pierii Ați ascultat cazul magheru! Román de Mijail Drumes.